І стерно виступить з води. Тоді лише можна його полагодити. Кар погодився з пропозицією торби. Негайно команда, поділившись на дві зміни, по сім чоловік у кожній почала роботу. На чолі однієї зміни став вершомет, а на чолі другої – Павлюк. Тільки Кар не працював там. Він не залишав капітанського містка. Розділ восьмий Павлюк оголосив п'ятихвилинну перерву, щоб запалити цигарки. Бригада ухвалила робити такі перерви кожні дві години, бо бригада вершомета закурювала щогодини. «Коли ж ми подужуємо цей вантаж?» – поставив перед бригадою запитання Котовай і сам же відповів, незадоволено покрутивши головою. «Тут на місяць роботи. Уже й на місяць. Тут для таких тюхтіїв, як ти на місяць!» – відгризнувся Стьопа Черлак. Степа лежав горілиць на мішках з вугіллям, стараючись під час перепочинку не ворушити ні ногою, ні рукою. На його глибоке переконання, це був найкращий спосіб зберегти енергію. Обличчя Юнги вимазане було масним вугіллям, наче сажею, лише зуби блищали, коли він з коромовкою розсипав слова. «Закуриш, Степо?» – запропонував йому котовай цигарку. «Ні, Теж ж охота легені псувати». Стьопа і Павлюк, єдині з усього екіпажу лахтака, не вживали тютюну і неприхильно ставились до куріння. Бригада навіть підозрівала, чи не з цієї причини пропонували вони скоротити перерви на перекур. Павлюк, гаряче виступаючи проти курців, щоразу посилався на своє прекрасне здоров'я та свої м'язи. А м'язи кочегар мав справді Геркулесові. На здоров'я своє він теж ніколи не скаржився бо відколи пам'ятав себе, не знав, що то за штука біль у голові. На жаль, Стюпа такими якостями похвалитись не міг, але й з нього був хлопчисько неплохенький, завжди міг за себе постояти і роботи не уникав. Тепер, почуваючи на собі відповідальність як член суднового комітету, Стюпа вирішив довести Котоваєві необґрунтованість його твердження, ніби на роботу, за яку вони взялися, треба цілий місяць. У нас на кормі є, сказав Стьопа, 300 тонн вугілля. В кормовій цистерні – 120 тонн води. Вантажу різного, який мусимо перенести, тонн з 200. Всього 620 тонн. З них 120 тонн води механік перекачає помпами. Це нас не стосується. Значить 500 тонн. Нас працює 13 -ро. Скільки це на кожного виходить, га? Хм, майже 40 тонн на кожного. «Майже два вагони з половиною. То, по-твоєму, я місяць перевантажуватиму?» «А хіба ні?» – уперся на своєму котовай. «Та ти ж тільки добре розжуй, що я тобі кажу. 40 тисяч кіло. Якщо кожен з нас кожні 5 хвилин переноситиме по 60 кіло, то за годину це буде 720. Ми вирішили працювати по 12 годин на день». Це значить вісім тисяч сорок кіло. Отже, всього виходить лише трохи більше, як чотири дні. Та невже ми за п'ять днів не зробимо? Може, починав був здаватись Котовай, але зараз же знаходив новий аргумент. А потім назад треба буде тягати? Ну, назад не так поспішно, заспокоїв його Павлюк і, звівшись на ноги, загукав. Кінчай перерву, підіймайся. І швиденько, змагаючись, хто швидше однесе свою ношу, брались до роботи моряки. Набирати більше як 60-70 кілограмів Павлюк нікому в своїй бригаді не дозволяв. Щоб бува, не підірвався хто. Краще менше та швидше. Але сам брав подвійну норму. Я не курящий, мені можна за двох переносити, жартував він. Всі працювали запально. Але Кар, спостерігаючи, як постійний дрейф зносив пароплав у східному напрямі та бачачи, як збільшувалася кількість криги навколо пароплава, боявся, що через п'ять днів уже буде пізно ремонтувати стерно. Через дві ночі по тому, як почався Аврал, несподівано з туману виплив чималий шмат зоряного неба і простягся до самого обрію. Гідролог збудив кара. Штурман побачив сузір'я обох ведмедиць. Побоюючись, щоб туман або хмари не закрили зорі,